Beno, garko sumarioan iragarri dugun besala, e, antzerkiaz e, solastuko dugu, eta e, norekin eta nahiara santzezekin e, egunon nahiara. Sabi. Bueno, lehenik eta bain sorianak irabazi duzun sariaren gatik e, Hori, duela gutxi enteratu ginen e, Bueno, Nafarroko antzerki eskolak antolatutako e, lehiaketa hori Antzerki lehiaketa, e, zuzeok irabazi zenuela Eta, bueno, ez dakite sorpresa eraman zenuen Edo, edo idatzi zenuen, e, esperoan, ba, jaso behar zenuela sari iren bat e, Sorpresa izan zen lehenengoa aldia zen idaztenu lanzerkia ta ernu es ederbero Bai, lehenengoa izan zen antxerkia idazten zenuela, baina ez da lehenengoa aldia zerbait idazten duzula eta e, sariren bat jasotzen duzula, ez? Bestea beste, e, bueno, pues, e, olerkia eta aurri ipoien e, saria jaso dit, dituzu? Kontaidazu pizkada zure karrera e, hau e, nolakoa izan den? Bai, bueno, hau zeigarren txaria izan da eta baditu, ba, iru txari e, ipuin motz kategorian, ez? Uh -huh. Eta gero, ba, ezan duzun bezala poezia txaria eta beste ipuin txaria, aurri puina zen bestea uh -huh. Eze nolako ezberdintasunak e, topatu dituzu, eee, bueno, pues, e, beste lako e, egin dituzun le, lanekin? Boa, ezke lan bere zaugarriak ditu, orduan Así mira, con poezia, poezia da, anzerkia de aquí es que sin ditu orduan. <laughs> Denak ez berdinak dira, gainera orain ari naiz novela idazten eta ere beste mundu bat da. Orain e? novela batekin ari sara horburu e, belarri, e, naiara lan asko egin dituzu euskaraz, e, zergatik eh eh hau egin duzu gazteleraz. erronka izan ote da zuretzat? Bai, ba eskara irabasi dut eh o sa, dut, e, lau zari, eta novela sin identidaden e, gazteleraz eta oh ba zakiz ranuen bena gazteleraz probatzera abezrateatzen den uh -huh. eta ezbaitan da ere o sea bueno probatu eta saria irabazi, <laughs> au sortea edo talentoa ser da hori <laughs> sortea ni cuestión zakiz <laughs> Bueno, eh, nareiara, konta eguzu pizkadat zertan datza auzolan? zolan? Ba, kurtso bukaeda bat da, eskola batean, eta bost kaslek badituzte asterketa batzuk, ez? Eta e, asterketak ez dakit nola ba, galtzen dira, eta uh -huh. gainera e, ikuskaria agertzen da eskolan. Orduan ba, irakaslea oso orduri jartzen da, e, ikasleak ere bai, eta azkenean buz, guztien artean auzolanean zolanean konpontzen dute. Aha, historiaren zehar e, mantentzen da hor tentzio puntu bat edo suspentxe puntu vai, bat, ezta? Bai, bai, Horrek esan nahi du e, irakurtzen dutenek engantxe handia edo engantxe raza izango dute zure e, historio honetan, ezta? Bai, irakurti eta ikustiz e, gero hori egongo da benduan ikusteko eskolan, entzerki eskolan Bai, eta nori zuzen dago jai, hau zolan? <hum> Orokorren familia, joaten dira adin guztietako familiak. Eh, su que sandozun besala, bueno, va al debatetik eh, sari gozoa, eh, ekonomikoa dena, eh, baina, eh, agian gozuago den eh, dena da. Eh, zure lana estenatokearen gainean eh, ikusi ahal izango dena, eh, hau bai sari potola, ezta. Bai, bai, bai. Bai, bai. Oso ezagitz <laughs> fuerte aba ah, ni ezagitz. Bai, e, eta burtean nire obra bat hor estematokian ezagitz. Uh -huh. Eta eh nork eramango du taubletara? Esbendaria Ramon Bidalda. Uh -huh. e, eskolako skolako antzer e, antzerki irakaslea eta epaimaikoa. Uh -huh. Aha. Bai. Eta e, bueno, aktoreak ba ikasleak, beztako ikasleak. Uh -huh. A. E, zu parte hartzen ari zara edo parte hartu duzu e, nonbait non bait, e, e, tu prozesu horretan? Eh, ez, oraindik ez. Bera sorpresa zuretzat ere, ez? Bai, bai, bueno, gonbiatu naute eh, entzaioetara. orain ba hiri aridea lantzen, orduan, pues oraindik dira asi. Uhum. Baina azken direnean, ba bai, kandidate joateko eta dudak baldibait utzte ere, pues galetuko idatela, au aldatu edo ez, moldatu edo ba ber. Eh. Eta e, su, e, espero duzu eh fideltasunarekin eh eramango dute tauletara? Ba, hori santziatzen. Denaden esanien berdien hitzai dala. Naiz daute zerbait aldatu, pues Beraiek egiteko nahi dutena, oia. Aha, mal gutasun e, Mai, osos, ez da. Ederki, nahiara, noiz e, ikusial izango dugu hau e, zolan, eta blen gainean? Ba, abenduaren nogeita zeitiko geita marrera, eta gero urtarriaren bi irulao eta zei. Uh -huh. Zeiterrietan, arrazaldeko zeiterrietan. Eta... eta ezan behar dut, ba, ordu bateko eropena duela, baina e, antzeslalaen erdian, ba... Mosten dutela eta ematen dutela txokolatea txurroekin. Bueno, hori badao, beste motivo bat ikustera joateko. Zen bate denbora egonsara auzolan idazten, nahiara? Ba, oso gutxi, azte bate dola. Eta bidali nuen azkeneko egunean, korreoz. Korrika, beti bezala, eta <laughs> <Da>, bueno. <laughs> bueno, bueno. Beti berdin. <laughs> Galera bat dakat e, buruan ezin dut bukatu elkarrizketa hau galdetu gabe. Hor bada eskola bat, hor badago. Er, iraka, irakasle bat, e, norbaitek e, zure lanbidea eta utzolan oinarritu onar, duzula pentsa dezak ez da? Ah, bai, bueno. Baina, bueno, ozakit, pentsatu, no? Eh? Bauri eskolan denguelako eta dakit egunerokoan ezakit, etorri zehen burura. Uh -huh. Bai, interneten ikusi dut, e, bueno, zuk non baite esan duzula, e, aurrek e, euren burua ikusi dezakete e, identifikatuta zera bai. horretan. Zer dela eta oso kotidianoa da e, hortan gertatzen diren pasajeak? Ez, baina saiatu nahiz, ba, pertsonai ez berdinak e, asmatzen, ez dakit, bizkatu narrituta es, ikusten dudan handez ikusten dituen gauzetan, gaur egun, pos, adibidez, e, batek ditu e, gurasoak diboltzeatuta e, Beste bati ez diote kasurik egiten etxean <laughs> Olako, sakit, gaur egun ikusten diren rakitegoerak, ez? Ordan ikuste, erraza izango dela, ba hori, identifikatuta sentitzea uh -huh. Ba hori ikasle honak, ikasle txarrak, sakit, denetarik, ez? Uh -huh. Batzu, pos, berdin zaiena ikastea, berdin zaiena ikastea edo ez, beste batzu egi, Ez aile berdin, hori uh -huh. Segur e, e, e, e, ikasten genuen ean ere gartotzen zen, ez? Bai uh -huh. Deneetari ez, ez dela jartzen baditut e, Bertsonai berdinak buz, e, e, bizkate aspergarria da uh -huh. Bueno, seguro asko ez dela aspergarria <gurrisa> izango e, Ikusten dugunean hor e, e, nafarrako antzerki eskolan <gurrisa> Naiara, e, bueno, literaturan e, zaudeten guztia, kear izarete beti inspirazioaren zai, edo inspirazioaren bila, e, non horketzen duzuzuk inspirazioa horrelakoak e, e, idazteko? Edo tokitan edo zin momentutan, espero ez duzunean. Baina, bueno, nahi, ere, egunero jartzen naiz or, ordu bat edola lai dazten, eh? Uhum. Azten zara eta, bueno, idaztean ere inspiratzen zara, ideiak sortzen dira. Ideak sortzen, sortzen dira. Eta bestela ba hori, eskolan bat bapatean... Buz, etortzezaizu bururakidea bat eta eta listo, eskolan edo plazan edo zineman edo zintokitan, edo zintokitan. Bai. eta suposatzen dut idazteko ohitura ere, bueno, pues e... oinarria hundia izango dela, esta. bai, bai, noski bai okay. <laughs> bueno, pues e, besterik gabe hemen utzi behar dugu elkarrizketa hau e, eta e, zuri e, eskertu behar dizugu e, minutu hauek eskentzea, eta auzolan lan e, lan hori e, urbi Biltzea berriozar irrati oe, honetara. placer handia izan da zurekin hitz egitea nahiara eskerrik asko. Bari, berdin zuei.